Dan kata para ulama Tanda kalau kita nak dapat Khusus khatimah Baik kesudahan kita Mati baik kesudahan Ini semua orang nak nah. Semua orang nak Lepas yang baca Allahumma khatim lana Ya Allah Bi khusus khatimah Wala ta khatim ala Ya Allah Bi suhi khatimah Kita baca kan Ya Allah masih kami. Sudah ni lah Hidup kami ini dengan baik kesudahan Dan janganlah kesudahi hidup kami ini dengan Buruk kesudahan ni doa Tapi ulama kata Di antara syarat Nak dapat khusus Dengan bin muda Iyalah Kita kena ada lagi satu doa Kata ulama Al-Azim Al Yang ni Selalulah berdoa Allahummarham Haa eh? Allahumma fiqir Allahumma fiqir li umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahkan kau amkan kala ka bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmum ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Allahumma asturum ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalimah cukup dah untuk orang-orang kita aman sendiri di yang telah cari, yang telah amalan, yang boleh mencubakan kita dapat Husnul khutimah. Ya Allah jangku, ampunlah bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah jangku, Irham rahmatilah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Allahumma astur ya Allah tutuklah aib aib umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di doa yang paling baik. Yang melibatkan kita boleh dapat musnah patimah. Jangan doa keburukan pada sama Islam. Jangan doa keburukan sama Islam. Jangan doa kemusnahan pada sama Islam. Doa rahmat, keampunan dan juga penutupan daripada akhir kepada orang Islam. Itu yang ditentuk dalam rama kita. Eh? Tentang yang berpandangkan Allah sekalian. Jadi saya akan sekejapkan untuk... Haa. Saya kongsi dengan Tuan kalau saya salah dan silap, saya tidak lupa di, untuk kegantan saya balik, kerana kita tahu, kita ini bukan semua betul. Semoga kita dapat ini baik, dan kalau tak baik, ini kita dapat kesilapan, dan kita sendiri. Aku lupa lihat, dan berkata, dan berkata, dan berkata, dan berkata, Assalamualaikum, أعوه بالله من الشيطان الرطيرين بسم الله الرحمن الرحسن رب العالمين الرحمن الرحيم نامك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين إياك, نستعين. إياك نستعين. سرطة مستقيم سرطة الذين لتعمت عليكم وإن الله وإن الله وإن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ودعانني الحمد لله وديني عمر وإبتاء في المنازينة يا ربنا لك الحمد كما يرمغي بجلال ودك الكريم وارضي السلطان اللهم فاعنا ما علمتنا اللهم زلنا عمان اللهم زلنا عمان نافعا اللهم ألنا حقا حقا ورزقنا اقتلاع وآلنا الباطل الباطل ورزقنا اقتناد ربنا آياتنا في الدنيا حسنته في الأخرى حسنته وفي الأعلى من النار اللهم رفض أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma salli 'ala Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Damamhu fiha subhanakallahumma wa tahiyatu fiha salam. Wa akhiru da'aw wa al-hamdu lillah rabbil alamin. Terima kasih kepada ustaz ya. Tuan besar dalam lima cerita tentang kata-kata tentang kata, kata-kata dan kata-kata Lima cerita sendiri saya, saya umum dah lima pilihan Saya biasa ingat satu ceritanya Saya rasa kata-kata ok Yang paling tak boleh dengar Jadi Alhamdulillah pada pagi ini Kalau tidak boleh bahas Saya ingat cerita lain pun, satu dolar yang sangat besar Setelah itu, kalau pas kelas kita kira muterkan macam kepada jenis pada yang pada waktu tanya, kita boleh tanya pada pati ini. Syabas, masa kita dah kena buat Ustaz untuk bawa untuk berfoksi, berkomunikasi, berkomunikasi. Yang kedua ni adalah macam yang minggu tadi, memulai pada kalau kita memerlukan pasal pada hari satu, pada hari satu aku kira takkan memakai syabas. Yang ketiganya apa, loyel acara tadi ini ada jadi siapa nak jumpa tak insyaallah di uh, di makan. Saya berakak sekali. Alhamdulillah saya dan fadhilah isteri saya telah kembali dari Saudi Insyaallah kami akan berangkat ke, apa tu naik kan, umrah malam ini dan pagi besok terbang dari KLIA. Jadi harapan kepada saya kepada sahabat-sahabat semua semoga Semoga Allah memberi kesehatan kita yang terbaik bagi kepada kami untuk masalah kesehatan bergurau Dan insya Allah akan berdari pada 3 hari 3 hari satu. Jadi disini saya akan datang Dan dapat Haji Fauzi dan sila bapak-bapak Tarih Fahim akan Atau suhu Akan berdari Dan sama-sama Hebu akan setelah kompon kita terus-terus hadir Jadi itu ya Kita akan kami. Baginda Rasul sanoti untuk kepada kita dengan kapasitas timar administrasi. Subhanallahu wa Subhanallah Maka اللهم ربنا تذكرنا. Ashghar la ya ala sahihat. Semoga Ahmad alwahid dan asr yang tidak menyerah nafsi dalam rahmat Allah, bersabar dan tawassul min habb wa tawassul sabr. warahmatullahi wabarakatuh. Dan tolong Apabila ada perubahan, maka sama-sama kita akan ada tiap-tiap -oh, sesuatu pada perkara zaman yang sediakan dia melakukan beberapa silakan dan <tik>